Que jo hi estic batallant i tu ho saps des del 2007, que això desgraciadament hem, hem coincidit amb una època d'una crisi horrorosa, però eh, el que sí que es pot dir en aquests moments és que ensenyament ja no té més excuses, perquè l'últim problema que hi havia és, o estava ensenyant, és això d'aquí eh, ens exigien o sigui, estic d'acord, ensenyament els tècnics d'ensenyament van donar una vista ens van donar el vistiplau per fer les escoles en aquí, però llavors es van trobar que eh, la carretera que va vilanant i a Cistella, que passa per dintre del poc les vorelles són molt i molt estretes llavors és un perill per la meïna d'anar al col·legi i ens van dir sí, el post ens en sembla molt bé Eh, però ens heu de fer unes escales que, que baixin del poble fins aquí com tu, com tu pots veure les escales no s'embrates això costat 90.000 euros 90.000 euros que Déu-n'hi-do eh, ha sigut subvencionat pel PUO l'únic obre de treball de Catalunya amb resumits comptes, com estarà l'escola ara el que sí que et puc dir més és una cosa que ensenyament té cedit 7.000 metres que se'n podien cedir molt més perquè en aquí ja n'hi han 17.000 i jo li, vaig dir, li vam dir a la reunió que vam tenir amb l'Alberto Telo que podia disposar dels 17.000 dels que ell necessités Eh, inclús, inclús li van plantejar que després ha sigut, ha sigut qüestió de parlar amb els altres ajuntaments que, que si ho veien bé els altres ajuntaments es podien pensar, podien parlar de fer una escola conjunta a eh, Vinyonet, Vilenan i Cistella això eh, tinc que dir-te també que a l'Albert Ballot no li agrada, vol que les escoles estiguin cada vegada nosaltres ho vam dir, es va descartar eh, Conclusió és es, es, es una escola més de les que s'han de fer de les 40 que s'han de fer a sobre una llista que eh, diuen que sí que és prioritari també te tinc de dir però no sabem exactament quan se la faran